مرانا محفر ماردون کو مولانا مبتی توسیب احمد سے دا دورہ تفسیر و قرآن دا ستاون نمبر کے ساتھ چپا مموحلہ بلرخیر مرغوس کی پچی نو اپس ست نو دوزار آٹھ کے شویر تا دید ملانا دو پتہ یا ساتھ ہے اشاہ دیتوید سنت کے مرکز دکان نمبر تائیس عبد الرحمن پلازا نیز دیمین چوک جانگی راہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر موبایل نمبر 03015710124 او بابا سوخ مها تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله سلام تا سره من قریتنا د خپل کلینا او لتاو دنیا یا بواب دیاو داخل شیتا صوفی ملتینا په دین زمونګه کې داخل بشي تو اود په معنا د دخول باندې قال او شیب الله السلام اولو اولو كنا کاری ناګر کومغا بدګونکو دی لره قادف تارینا علی الله کذبا تاکیک سرا جوړ کړي به ومغا پاللا تعالی باندې دروغ که کچري داخل شومغا په دین استاسو کې پس دا غینا بعده ایزو پس دېنا نجا ن الله منا بچ ساتل یو منغا الله تعالی من ها دېنا و ما د پاره ان اودا دانته داخل شو مونگا فیها پدیکې الا ان شاء الله و ربنا مگر دا چ خوښه شد الله تعالی چې رب زمونږه دی و سي ربونا كله شي نه علم رب زم ما فراخد رب زم ما هر يو شيتا فراخد رب زم ما هر يو شيتا په علم سره په الله باندې بر اوسه کړی د مونږه ای رب زم مونږه په څالو کې په ما بین زم مونږه په ما بین د کوم زمږه پریشتیا سره او ته دوه را په سلا کونکو نا قال الملؤ الذی وقال الم lazina weer غட்டtu aکەسانano استمرار تا اشاره ده و با همیشه غطایت و آکسانو چکو بر اکلو دو قوم نو علی سلامنا که چریتا ستابدارو کلو دو شعیب علی سلام انکم ذل قاسرون نو یقینن تاسو پداوا تا کت کی وید تا و نانو نا فا اخذتهم رجفت فاصبحه فسونی و دایلرا زلزله پس شو دپخلو کورونو کی جازمین پڑما خ فراتو الزینا شعيبا كا علم يغنو فيها <تصفيق> آګه سانچه نسبت د دروي کړو شعيب عليه السلام ته كا علم يغنو فيها گویا کې دینو اوسې دلیفيا په دې کې کې الذين كذبوا شعيبا آګه سانچه نسبت د دروي کړو شعيب عليه السلام ته كانوا هم الخاسرين هديت وانيان فتو الله پسواله د دینا وی کوم زم متاکې سر سره در اب خپل توید سرا سرا مسالده معاشیات هم ذکر کړوا اغه هم کول نو زکری صلات او خیر خوایې کړي د ماستا سودا پاره خیر خوایې میکړي واس تاسو د پاره وسواله خف شما کیف عسا ول خف شما علاقه من کافرین فقوم کافر باندې ول خف شما الله اکبر د براشی نو جړی به وای مریکا کې کاپیر مل شو او زمونږ نه بخدایتهپوس کوئ دا د مګر مچ او کې به ي سړ چې کاپیر منو پکی فسه حالله کو من کافین کاپیر باندېولله خپ کېږي دا بیو د خلاب کويته انبیاو نه ډیر پیکر من راغلی دا پیکر من د چېې سره ډیر پیکر دی د مفتی ص خبره پکر و سره ډیری ځکه دومره سربه شوي پیکر دی سرهکر چا سره دومره سر ږي Kafaasa wa xa pasma zo ala qmin kafirin toom ka firbaange ال wakbar Us iltiat ba soy makka makiwala ta tajju A ibtila biniami wannniqamoun. Wama گلی منگا فی منگا او ندی لېګلې مونږه په قريه تن پيو کلی کې من نبيين ايسياو پیغمبر الا افغن ماګر نیول مونږه اهلا او سيدون کې بل با ساي پتاكليفونو دمال دم باندي يرن تاوانونو باندي وا زړايو پتاكليفونو باندي تاكليبونو دم بدن مرزو لا الله ميا ذرراون ها ما حچ ديا يجزو کې ثم بدل لا مکان السيه بیا بدل کلو مونږه فزاید تکلیفانه الحسنت راحت لرا تر دې پور چکل د دېر شو او دېر شو وقالو او وي د او بوي د قد مسا اب انا دره تحقيق سره رسیدل زمګه مشران اتا الزر او تکلیفنا د مال والسرو تکلیفنا د بدن فا اخذ مرسو دې بداوي مړه جاء داتو دی سړې دا پخ زوانان رازي هم اوسم خلک وای کنه اغه بمه غزاب په پراوس الله به بیا ډیر شو بیا به داغه نه پس لګ ډیر کړو مردار ته بیا به ډیر کړو نشی داवते ګور سمشا او عذاب به در باندې بیا راشي سړی عذاب دا تو دی ګور په خوانې د نوتبا کېړي زمانه دا تو دی سړې په ځوانانو رازي پر یک دا دا به دا اوسم دا دا د زمانه د جاهلیت ګور د انبیاو کوم واقعیات چې الله ربو لزه نبی عليه السلام تان بیا خو د دنیا تیر شوې دي لکه ټول واقعیات نه ذکر کړي اغه مرزونه ذکر کړي اغه مرزونه او د اغه انبيو واقعيات ذکر کړي چې د کم انبيو د کم مرز رات کړه دی اغه مرض بیا په دغه زمانه د جاهلیت کې او نبی عليه الصلاه والسلام تردید کو نو د اغه انبيو واقعيات راخلي دا ټول راخ رسوم جاهلیت کې راځي اوب رسوم جاهلیت کې دا چای و هم زه ماړه منګا ته کم کوم نو داغه دا تو دې څळे دا په ځوانانو را راځي پرېګ دا اوسم دادا وای چې توا تا ګوردا آزاد قبر نه نه زه ماړه آلته د سوک پری کړی راغلی دي آلته نو سوک پری کړی ا دې ځان تدیرو خيار وای د شیخ الحدیث خبره د مخنه د خرکو نټی جوړ کړی لکه خراله چې داغه اوخه دا دغه صاحبوزه او وېخ کوناټي علاوه خره نوداسه بل شنه غونډه چې د ماخنه د خره کوناټي جوړ کړي اولټا بلید باندې ګیرف رولي اځ همړه حالتانه سو پرې کړي راغلي دي چلته نه پرې کړي راځي نو تووال د اصل د بیاسه کوګو ګرځي دي کداغه سای د یو سې کو توواله بیا داسه ګرځي خدا خد تعالی خینه چې داغه سه ماشه چې د خمو عذاب کې بیا غیباو پرې دا مړه حالتانه سو دا تو دې سالي راځي فأخذناهم فاسوبنوا المنغاديل على بعض الناسافة وهم لا يشورون وديبن بويضل ولو ان اهل القرى ايات متعلقه بجميع القصص ولو ان اهل القرى او كاري یا پنا دا کلو والله ایمان را وړوي دا ټول کلی چې کمم مخکې تبا شو منګه ذکرلو که چی د ایمان راړیو تو بهست وته کوو تو نظانې بچکی دناارونه نههکلا وکړی وه په دیبانندې براکتونونه د بانا اوول او او د کاه مانا د بر نه د کانا براکتونونه الله اکبر براک چې راځ کورونو کې ما په د الله پ با او د الله د پیمبر پبا الله اکبر واللاکن کا ضبو لیکن دا نسبت در وغوکوه ه کا ما تو دالهته پس یول منګه دا ل را بما په اغا مشری کا نهعمل ددي برېکانو یسی بون چې دی کا سب کوو ااف یننه هل کوه زانان په امن کې ګړي دغه کلو والله یا دا چې را بشيدي ته ذا مونګه باید تن د شپیا او په دا سیال کې بده یو دا او امیننالو کوه او یاځان په ن کې ګړي دغه کل دا چې لیتان صاحب زمانگا پا وقت دا سبا کی چاشت کے وهمی الابون او دیبلو بکئی دا سې د ایزان لري نشي ځان په امن کې نشي ګانلې اسي ګني ځان نشي بچ کولې افا امنو ايا ځان امن کې ګني دا عذاب د الله نه فالايا منو مکر الله الا القوم الخاسرون فځان په امن کې نه ګني دا عذاب د الله نه مگر قوم کافرا خسران کامل کفر ته اشاره ده مگر قوم خاسر یعنی کافرا الله اکبر اولام یہد لزینا آیا نده ښکارا شوي آیا نده بیان شوي لزینا آ کا سانته رسول الارضا چې مې میراث کې ولس مې کله را مين باندې آل اپس دو کو د دینه دا خبره الله او نشا کچر او غاړو موږ هل اصبناهم الک کو د لرا په ګنا او نو د دی باندې وګوراکنه ګور ټول آیاته متعلقه به جمل قصص ګور دا قوم د نوح می تبا کو قوم د هود می تبا کو قوم د صالح می تبا کو قوم د لوط او د شعيب می تبا کله نستانشم تبا کو له تو الی ځان پاو دا کلو والا چې د دینه پسو سبات شوی دی ما تاوی تا تاوی تا چې دا اوس تاسو سبات شوی تاسو نشم تبا کو له تاسو په ګناونو یو ځړه کې کوار اوس یو ځلات ایس پني هر سبا ګس ګمتی خو الله دې او موهر بہ وهم اعلی قلوبم پسمن ذیبان نه فوم لا یسمون پس دیبناوری حق لرا یعنی نبی قبلوی ق حقونه قبلئی تلکل قرا دا غد یا کلی چ بیان کوم گا پتا واندې د خبرونو دا غینا والا قاده جا تحقیق سرا جاءتهم رسل بالبینات تحقیق سرا راغلی ودایتا امبیا د دای بالبینات <تصالت> الله اکبر وازه هدلایل راوله ټوله دو انبیاو دا چغوله کنا صالح علی الصلاتو السلام دا چغوی او ابوদুল্লাহ وازه هدلل کنا الله اکبر او اوس د انبیاو نه بعد اولالمای کرام راغلی دي چا په شارو کې چا داس درسونو کې چا کتابونو کې دا الله دوهدانیت چغوله دا غي نه پس الله اکبر عذر غره اس کس من قبلېږي ار څنګه تأكيد ثناغلیو دیتان بیا درې په ځه دلالو باندې فما کانوا لیؤمنوا او وجه اول دعذاب موعذب میوالې کلو فما کانوا لیؤمنوا پس نو دی چی ایمان راولې په سبب دا چې بد د دروغ کلو من قبلو مخ کې ددینا کذا الیکا یطبع الله علی قلوب الکافرین دارنګ مهر وهی الله تعالی په جوړونو د کافران باندې و ما وجدنا ذو ما وجا دا عذاب دی دو او ما ووجدنا له اکثرهم من او نو مندل منګا الله اکبر د ډېرو د دوی د پارا من عهدن قسملوز د توحید توحید پکینو د لا وحدانیت پکینو یاد اچ واده ما توله و ان وجدنا اکثرهم لفاسقين او ان او بشکا وجدنا مندلو منغا اکثرهم جمهور د ديلرا ډېرو لفاسقین خامخانا فرمان نا فرمانو زمانا نا فرمانه یکوله نو ما زکت باکلو یو دا چیمان نرادو تقضیب آیاتونو دا اللہ تکاو نو اللہ پی محروو او بل وجه دا عذاب دا چه اکثر داو چه نا فرمانو دا اللہ وعده نپورا کوله اللہ سر وعده کرده وی او غیب یا نپورا کوله ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا اس دې ځای نه دوي مېسا کې دويم باب شروع شو او دا بوي تر اغه 168 کورې پدې کې 15 خبرې بیانې اول اته حالات په موسی عليه السلام دويم خبره ترغيب اتباع پیغمبر تا او سالورمن خبره درمه خبره بیان د توحید سالورمن خبره ذکر دین اعماط بنی اسرائیل باندې او پینځمه خبره تخویف دنیوی په واقعي د اصحاب الصبت اخالی والا چیزياتې کړه او سه مقامات او حالاتو او ناول اول مخ کې به تورې تمهید د موسی علیه سلام لګ حالت ثم باسن بیا لګلوم ګا مين با دین پس دینا موسی علیہ السلام بیا ایتینا د فرعون نوم ولید ابن مصعب ابن او فرعون به د مصر بادشاہ ته وَمَلَئِهِ ااو اګه ډالو غټای ټو دا تفزلم بها فکفروا بها پس انکار کده بیاات به بها په د آیاتونو زمنګ باندې یا فزلم بها اے فزلم الناس به سببها د ظلم کو خلق سرا په سبب د دې آیاتونو چې چا بده موسی تابعداري کولندې به سرا ظلم کوله کا اوس د فرعون اولاد اوسم د کچل کای فکفروا او ذکر د ظلم زکه کوي چې ظلم او کفر دا دواړه د یو کنده نه بل دا بل دا چې ذکر د ظلم زکه کوي چې کفر کلا کلا د جهل د واجب او ظلم چې کم ده اپ هر وخت کې عینادن رازي نو اشاره ده د خبره تا مراد خو کفر ده خو ذکر د ظلم کوي اشاره ده دی خبره تا چې د دا, دا, دا, دا کفر دا د جهل د واجب نو دا آیناد او د زد د سمع باسنا بياوليگم پس ده دهنا پس ده دهنا موسى لسلات و سلام پخبلو دلائلو دطحید سرا فرهون تاو دلو داغتا پس ان کارو کو ده داغينا او گورا شو انجام ده فساد کون کو وقال موسى او موسى لسلات و سلام یا قومي او قوم زم وقال موسى و موسى لسلام یا فرهون او فرهون انی رسول من رب عالمین بیان در رسالت خپل کوي ها انی رسول بے شک ز پیغمبر ما در طرفه دربد مخلوقات نا حقیقن علی الا اقول علی الله یاندخ په لیدوټی مونہ پو مضبوط یما پوخ یما په د خبره باندې الله اقول داش نبو ام ص الله تعالی باندې الا الحق مگر حق خبره یعنی بیان د توحید وکومه قاذیتکم تا کی سره غلم ز تاسو ته په صاحب طرفه در په تاسو پس آزاد کا ارسل اولیگا ازاد کا زمان سره بنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا بنی اسرائیل هغه قید کړو او بنی اسرائیل باندې و کیس ما کې کی سم ظلمونه کوله موسی علیہ السلام ته ګوره ظلم مکواده زمان سره ازاد کا آزاد کا, ازاد کا طاهر او د رسالت نبادو باد غم شي کینو اب د خپل دا کوي د قوم کوي او اغا زادو لوادي الله اکبر فارسل ما فارسل فَأَرْسِ ما يا فسعاد كما يا زمان سرابني اسرائيل الله قال ان كنت تجت بياتين ويه پرون كه چريت جراتل كتاب يونا سرا يوم جدي سر راتله لوکا فاغ سرا ان كنت من الصادقين كه چريته ديرشتونه فاالقا صاو الله اكبر معجزه اور رضاو موسی علیہ السلام امساخ پر لرا فیذاہیا پسنا صافدا صبانن یلو یا اجدا ہوا مبین سر گندا وانا زاید دو موجزا اور اوی با سلاص پر لرا فیذاہیا پسنا صافدا بئی زاو تخس پینو ننا زویرند کو خیس تسبینو نور معجزات ابا آه غ بیا آیات نمبر 130 کې ذکر کی را روان دیر اس دی رسطور پسې هو ګور دی دا چې صوابان وایي الله اکبر صوابان غټ اجدا سورې طهہ کې هم دغه څخه رازي 20 کې د هغه سره ستعرض ناراضي الله اکبر خو تاسو چې لک سورې قصص وګورئ آیات نمبر یودرشم شم او سوره نامه لوگو رئی تاسو لسم نو علتا کیو وی حی مار او حی ذکر کئی نو آغی سر زاہرن تاروز رازی زکا حی نری مارتا وی صوبان غٹ مارتا وی نو دا تاروز رازی دالتا آغی سره نو سر نو علماء اکرام دا غی تدبیق دا جنسان حیوا ا مارو حیواتا زکوی حیته او جسمن چې کم ده په غټوالي کې هغه صوبانو او چې کوم ځای نو کې ورته جان ویلې دي جان نو هغه جان نری مارتا جان نری مارتا نو فرابتار کې داسه و لکا نری مار غټو جسمن رفتار که و جان او جنسن چه کم ده آحیوا مارو آم مارو یا موازی جده جده دی کل چه در فرغون در بار که با ده او چه کل اخپلو که با انو بیا باو دو که گنته آم مارو تا تداخی چه تا مواحد ده چه کل مواحدین و سرین و زان ده دیر غط غط مکو نرم او دشمن منس که بیا لوی خامار پشند تشا او لوی شا دښمن تزان وړو کې خکار نه کوي الله اکبر نو کوم مقاماتو کې چې جان رازي نو اپه اعتبار در رفتار سره نری مار او کوم د هغه کې آیاتونو کې چې سوبان رازي لکدلتا نو اپه اعتبار د جسم سره الله اولاس خستت سپین ترخته به ور دن نه کو چراو به واسه دای بلا معجزه وا قال الملؤ و ياغا تایتمن قوم فرعون دو قوم دو فرعون ان هاذا چې به شکدا موسی خامها جادوګر پواو خو یار عالم پواو خو یار سوره شعراء کې براشي چې دا فرعون ویلو آیات لمبر 34 کې عدل توي فرعون نه دو فرعون غټایټو لغ او وزیران و غیره ویلو نو دا غي جواب دا چې فرعون او دې په دسخطو کې الله اصل قول رانه کل کې یو دلته کې غا دسخط رانه کل کې یوریدو خواخوی دے ایو خرج کوم دا چوباسی تاسو لرا من ق... من ارزو کوم دزما کې تاسو نرا د ملک تاسو نرا فمازا تمورن پس مشوره کوي تاسو وی تاسو د کلي نو باسی اوسم د فرعون اولاد کو ګورا دا چکم دا شدگر راغلی وڑا و دا دی د شتګ راغلی باجول او سواد کې د دی واغدی او دی چکم نه دا من ته ملک بادمن کول غواړی دا کول غواړی غواړی او ګورا فال قساو کې دا ثابت اشوا پیامبر چی اول رازی نو پی انزار رازی پی تبشیر نرازی یاره ورکی اولا پا زائل دیر نبیانو لگ خلق ویرو چی خلق ویری گدال لادا عذابا قالو اویده ای ار تاریخ ورک دلرا ار جه محلت ورکا ار جه جیل توا چوا دلرا ار جه تام ورک لدلرا دری ورمانی ستاماما مولا ورکا سڑیا خبشی سپیسی مینسی ورکا ادا مولیان کم دهی او زمدار سي اخلي په پیسو باندې په پیسو او اخلي را دوی ورځ پټو بدل کي يا وي جیل تا واچو بدل را او زمدار س علماي کرام حق پرس علما جیلونه تا چي او جیلونه ډک تي ارجه تاريخ ورکا او څومره دا کوي علامه موليان ور پېراواله او موليان راواله چې مناظره وکي قالو او وی دی ارج تاریخ ور کدل را وا خور د دل را ور سل او لېګه په کې ها شیرین جمع كون کې یا تو کرا بولې تا تلا رابوالي تا تا بکل ساحرين عليم هر قسمه جادوګرو خيار وجا السهره اورال الجادوگران مشرد د شمعونو قرته ذکر کوي فیران تا قالو ان اینا لانا بیشا کزمان دا پارا خام خام به باوی کچری شون منگا غالبا ان کننا نحنو نوالبین کچریو منگا غالبا که غالب شونو گره مزدوری براکه خواه او دا اسم باطل پرست مولیانو دا د حق پرستو خلاف چه کئی نو دا په سبان دے کئی دا شعور قرآن رحمه اللہ دور که مولیانو لا پیسی وی کس ما کسیم دا چا دول سانی تنخواه دا چا تانی تنخواه دا با انگریز ورکولا او مخالفتی کو دا اسم دا راجی او غاڑی الله اکبر او فتوی با ورکولی دا انگریزانو پا حمایت کې او شیع القرآن رحم اللہ مناظره با کولی دا علماء دیوبند طرف نه دا فقیر ایفی مناظره مشهور مناظره دا شیع القرآن رحم اللہ کردوا او هغه نور مليان اغام د دې سوابه او د سرحدو د دې اړیکيو او هغه په پېښوبه د مناظره له تلو د انګريز تر په مناظره کولې دا اوسم داسي آر دور کې داسي قالانام وې انکم تاسو خامہ پدا او انکم ها مو ها آیقینن تاسو لامین المقربین یی با زما د نسل خلکونه شې القرآن م معنا یې کولې یی بتال زما د تالیساټونه تعلیم علی بتای قالو اوس ګوره حالت اول او دی کې ذکر کړي پدې حالت اول کې دا ذکر کړي او دا به تر آغا 126 نمبر آیه ته پوره پدې کې دا ذکر کړي چې منازره به پکې راځي او استام الغریبا استام مخه تا قط ليږي استام مخه تا به استام الغری الاله ليږي وګوره منازره با که ملګری کال आलेږي حلال دي شالله بجنن تور کوي تله مساله توحيد نه پرې الله اکبر قالو ويداي اذغوران مناظره شروع شوه قالو ويداي يا موسى اي موسى عليه السلام اما انتلقي يا توغور زون کي يا اما ان تلقی آیاته چه غرزاوی و اما ان نکونا یا منگیو نحن المنقین غرزاو نکی منگیو غرزاو نکی کتا غرزا تدا اخپل امسا مخ که غرزا که منگا چې کم ده رسای و غیره پا اخپلا او غرزاو مخ که و بیا چې کم ده تا برست غرزا اگورا آداب او آداب او نو چه آداب او نو آداب دهتا و رسول چه اللہ و ایمان نصیب آداب اوکان او ایمان نصیب شو الله اکبر قال او موسی علی السلام الق اوغور تاسو اول تاسو اوغورځوی او اغای چې کم نه بیا اول خپل رسای و غیره اوغورځول او دا امر چې کم دی دار پاره د دا عجز دی چې د عجز شي تاجیز د پاره دی یاد سپکای د پاره چودریه پتا موله گی الله والله قالان کوی ممسالله سلام اوغره وال تااسسو فسلام او په سر کلهچ اوغررضولهغ یخ په لره غیره سرو اوی نناې فس جادوی اوکه پهسترګو د خلکو باندې او یاره رهوللاه وجه ب صې نظويمه او رالوکل او جادو لو باندې لو جادووی راړه مساال سلام تاسو لو غوي تاته داي چې مننظره کې به سې خپل د لا ن مناظر مد مقابل توایا پیش, پیش کا دا وا چې پیش کا د موسی علیه السلام اندي او غزار کو مثلا اهل الحلوای والخانه کرا له او دا شروع کو الله اکبر چې دا شروع کی او دی وای وګوره پلان کلی کلی چې ملي ژوند دي پلان کلی کلی چې ملي ژوند دي پلان کلی کلی پلان کلی کلی پلان کلی کلی کلی کلی تک درته شروع شي اځه خو دلای اخلاص کی و قرآن کریم و ای اموات غیر احیاء بس ارسا بتلی یاد موسیٰ علیہ السلام ساتھ دو قرآن دلیل تب یادا بلچہ دلیل کلٹی اکبر و اوحینا او وحیو کلمگا موسیٰ علیہ تا ان القیانسوا که دینا مخی سورة طعا ایک سورة طعا اٹھا ساٹھ چه بیا او گو رئی نتاس توپتو لگی ال تاکی رازی فا او نفسی خیفت موسا دو موسا علیہ السلام زلکی لگ گا یار رالا اللہ تو یاری گا او حینا او وحی اکلام گا موسا علیہ السلام تا دے چه تو او گو رو دواق پلیم سالالا فا ایزا ہیا پس تیر کلو آغا یا پی کونچا غی اغی جوڑ کرو سچ آغی جوڑ کرو هار سچ کم ننو تیر کل لقا فوائی اصل که پی یو ظل تیر اولو تا لکا بدتی چی دو جمع پشپا پردی علوا غٹی غٹی بغیر دو خلی وحلو نتیر ای دا سی تیر اولو فا وقال حنکو پز شو حنکو او باطل شو آغا کانو ی عملون چی دی عمل کرو آر سلال ختم شو فغولی بو پز شو پر شوو هو ن کا دغه من زمانه کې او نلی کا دا منقام کې وان قالابه په شوو غیرین تا الله تا بدار الله ته پشو چې پرشو نو ممسو معله د نن زمانې د ببدیانو په شانیننو جادو ګرې ښدو پی غون د چې پر نو فرانې مسله او دی دای په حالوا کا نو بیای منینا ایسی پراپیگانڈو لبی آخی و اولقی السحر و اولقی السحر و ساجدین او اغرزول شو دا جادو گران سجد که انکی قالو امید ای آمنا بی العالمین ایمان راولی دا منگا پر اب دا مخلوقات باندین چرا اب دا موسا و دا شراب د موسا او د هارون د دای ولې دای زکوی چې فرغون داونه وي چې ګینه ما یادای زکاغه خوې ان ربکوم الاعلى زلو خدای ما کنه دای زکوی چې تا نه یادوخه تسریق ولا په میدان کې د موسا او د هارون را یادو قال فرعون او فرعون امنتم بتا سیمان لړ په باندې مخکې د دینا چې ما اجازهت کړو تاسو ته دا تاسو یو مکرو پرېب د مکرت مو چې جوړ کړی تاسو دلاره په مخارکه د دې شایطان <سيطا> سو من ها د دینه اهلا ها اسدن کې د دې پس زردا چې پو ها شایطان سو لو قط عنا ايديا کما الله اکبر خامها کاټ با کمنځو لا سنن سن من خلافن عدل بدلو بیا ها مها پانسی بکم د تاسو ټول را قالو او وی دای ان الى ربنا منقلبون بهشګ مونږ خپل رب ته واپس کیدونکو مونږ خپل رب ته پروا نه شته الله اکبر لا ظایر اس پروانشتہ و ما تنقم مننا اس غیب نګانیت زمنګ مگر دا چې موږ ایمان راولې پایا چون د خپل رب باندې هر کله چراله موږ ته ربانا ځان د استقامت لپاره دعا واړې اے رب زمنګا را ته کی علینا پمنګ باندې صبر را صبر لرا و توفنا مسلمین او وفات کی موږ مسلمانان مفسرین کرام ذکر کوي سحر راغلو جادوگر او کافر راغلو خو چې ادب د موسی علیه السلام وک نو ما خام شهیدان کړه پرغون او لاس او په ولم کړه شهیدان هم کړه پان سیکړه ټول او ما خام الله ټول جنت ته داخل ته ما زیګر فاو شا جنت ته بیا داخلو داد الله احسان وقال دا دادوې مقامو دوېم حالت پا حضرت موسی علی السلام او دا بوي سراغا ایک سو انتیس پورے او پدی کی ذکر کئی دا ستا خلاب پلم سن کی او دا پسادی فتوے بدر باندلہ گئی او وجنی بدی خویمداد بداللہ نگوارے الله دم کیانی بدر کوي وقال الملأ او يا غټه ايتو مين قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسی آیا پردیت موسی لره او قوم د دل لره لیفسدو فل ارضی دې دا, دا پاراته پصادو کی سوره حم مومن کې وراشي فراعون دا ویلو وی انی اخافو ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد الله اکبر وی زیاری دا موسی دین دل بدلئی او فساد زماکه کی زایری فساد کی زماکه دین یاری گم او دلتا قوم سے کر کئی داوالے فرعون نو ی دی پدس خطی کولے دالی ډرا نکن امریکای وای او مشرب دی دس خطی کئی مشرب شاید زرا دی دی <laughs> زرداریه کا زرا دا نا زرا دیدہ دا, دا وڑو کتاب د کنا ا زرا دی زرداری نه زرا دیدہ وا قال الملوا اوه اغه کټای ټو قوم ته پراونا ته پردی موسی علیہ السلام لالا او قوم د دل لرا دیدہ پاره چی په ساده کې پزما ککه وایا زارا کا پردی تعالی را کا او مابودان ستا مابودان ستا پردی بازی ذکر کئ ده بدو غا عبادت کو بعضی زکر کئی لکه آسان بسری وی دیو خیستم علال عبادت بیکو او بعضی وی چې د پیسو عبادت بیکو او ده پیسو عبادت بیکو او بعضی علماء زکر کئی و اله تک ده قراعت سلکی و اله تک ستا عبادتو ستا عبادت پری دی. عبادت ستا پری د دی. ده دیو اجنف بعضی وی د فرونپله خو یاد غوا بعدت کو او یاد د پیس بعدتو او کار نه یا بدو و اوبدو بعضې خلکو د داې کو چه خلکو دته خدای داسېمون قال انسانو قد تیلو وغ زننا چې قتل به کومونګ اب نه زمن و نسته ی او بیا یا به کومونګه جیین کوي د خې دی خدا په دویم زل باندې یاغ اعلانو سور عامې مومن پچ ک بر شي و ما دوعال کافرری نه الله في طباب وما كيد فرعون الا في تباب ا تبايكو بیا داتکب نه کامیاب شوه نه ده ا کامیاب شوه نه ده پرونو بیا دغه خلق بیا موسی السلام الله امداد کړل یاو پیره خو أجلوا له د پدويم زلالانو وا اننا او بهش کمغه قومه په دای باندې قاهرون غالیب یو قال موسی او موسی علی السلام ول قوم ته امداد وغواړی په لابه باندې صبر کوي بهشک ازمکا د الله د پاره د پمیراس کې ور کوي دا, دا په دا میراس کې ور کوي الله تعالی دلار آغا چاته یا شاوچ فخیشی من عباد دخلوا بدنگانونه او غواره انجام د فار د پرزګارانو دی قالو او زینا و هغه تکلیف را کړل تکلیف را کړلې شه نه من قبل تا ینه مخکې دینه چې تراط لالتل کړې مونتا پر صالحت باندې او پس ده نه چې راغلې ته مونتا مخکې ده دینا چې تراط لالتل کړې مونتا پرې صالحت باندې او پس ده دینا چې تراط لالتل کړې مونتا پرې رسالت باندې کته پیغمبر نوین نو ام هغه ټیم کې تکالیف وو چې تراغلې به ام تکالیف سی اسی نه دا ظالم په اعلان کې بیا ځای او کم جاری کړو مونږه کته کی نو صل الله علیه خیر دې قالاوی موسیٰ علیہ السلام عصا قریب دا تمد ربکم چی ربستاسو ایوہ لکا حلاکی عدوکم دشمنستاسو ویستخلیفکم او مشران بکلی تاسو لرا فی الارض فزمکا کی فی انظرو فی انظرا گوری با کیف تاملون چی سا عمل کوئی تاسو سرنگی عمل کوي تاسو تازوب مشران کی او چاوان سکاينو ګوران ستا خلاف پامو پروپاګانډي کیږي دم کيا نه بدل کیږي از نه چي مسله تويد پرې دي پرې نه دي ولا اکبر دا بل حالت په موسی عليه السلام باندې درې حالت او دا بوي تر آغا ایک سو سنتیس پوری او پدی کی ذکر کئی چه مسالہ بیان کلا امداد براجی او دشمن بری تباکی گی او خلق بدر تا سپیره وائی چه دا سپیره را غلی دے خو مسالہ بیان کلا او کلکشا انجام غرع بستائی لیکن سنگ چی دو موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم انجام Wal qada aqażna tai saxito minga alafir walaqaad aqazna taki sarni waliu minga alafir والا ق اخ نه تا ک سره نیلو منګه اله فيونه فيونان ل را ب سنی نه پهقاات سای او په کملو من ساراتې د میونه خ مخ چې د نیت حاصلې ګوره دا درمه قات سالی پراتله می به کمیدي په ا نه جا الحه په هر کاه خیر خواي قالو نو بلهنا حاضې دا زمون دپهده و توصبه هم ک چلوور سیږدي ونو با او بارا سیدا دیتاسوبدی یا طیرونس پرواله بینو بی موسیب موسی علیہ السلام باندې و ما معه او پاتہ باندې چود د سرا یان ملګروت مومنان د موسی داست تاسو سپری تاسو شو او دا کار د کافره دین یراوی نا اوسم دا مصیبت خال کشته چیروانی نو ای کو بس نظم دا کرل بد پالی نیوی دانشته حدیث کرا زی نبی علی السلام فرمای چې کله موزله کې داسې خیال راغی نو دا وای اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک او بیا خپل حاجت لزا بیا خپل حاجت په سروانی دا دعا وایا بد پالې منی او په چا باندې خر راغه نو کوم کارو دا شی راغه مخې له کارو دا ټوله دا فوفري طریقې دي الله اکبر و یا طاینو بموسما باد پالیمنی ولا پمصاپ ملگرو دا باندے الا انما خبر دار یقینن خبر دا دات باد فالید طرف فدال ننده والاکن اکثرهم لیکن اکثر دین لا علم ن پویگی مهما او ویدای مهما تا به من ایتین کم یوشے چرالے تمنگتا به دارے کم یوشے چرالے تمنگتا پای سرا من ایتین د هر قسم ناینا لا تلسحرنا دد پارا چی جادو که تا منگ بانده بی ها سبب داغی بانده دا کول استهزان میکو فما نحنو پس نوی منگا لکسا دا پارا بی مومینین تزدیک کونکی فا آرسن نالیهم پس راو لگل منگا پا دای بانده توفانا توفان بلا ضرورت بارانونا یادوی منگا توفان یا درې منگا خارخ خارخ با او دا پینزم موجزوی د موسال صلاة والسلام والجنا دارا بلیګلمګه پدای باندې ملخان ملخان شپګه ما معجزه ملخان و پراله پسونه به ولا فړل والقملا او, او, او سپگے سپگے کی کی ما مانا و ما معجزاده مصالح السلام والقملا او سپګه سپګه بابا کیکینی یا دوي به مانس یا چکم نن درې ما چینجی یا روګ او دا ټول ته شامل دي دا کله روګی کله سپګی کله سپګی کله کل چینجی دا پيراتل وظفالعه او چنده خه چنده پراو لګله اغه چنده خه چې خلبه او یوازوله درش چنجا په ټوپه ارزکه چنجا او بوکه چنجا پخکړی کی چنجا وداما آیات مفصلاته او وینا آیات موفسولات ده موجزه وی موفسولات جدا جدا کلشه وی جدا جدا پیدا موجزه را غلی وی نها موجزه شوی خدا چه کمزای که بیایی زبا وام چه سور عراف که تیرو فی تیس ای آیات نها بادات مرادی ده نها موجزه جدا جدا کلشه وی او ده وینا بس دبنی اسرائیل لوگو که بچه باوی خوٹیگ باوی چنه دی لوگی تابشوی نها با وینا شوی دارنګه چاکليټه کولې به نو سمې وبوي چاکليټه کولې به نو وينه به ته فسط تنگ برو دا ایزان غط گنلو و کانو قومم مجرمین او دام مجرمان قوم مجرمو و لما وقا علیهم رجزو و لما وقا علیهم رجزو و هر کلا چه واقع با شو پدهی باندی و عذاب رجز آغ عذاب توایی چې نفوس سلیمت نفرد کئی قالو نوی بدهی یا موسا او موسا د غالا زمانگ دا پارا دا قبل ربنا پا آغا سباندی چه و دیکلی دا تا سرا لئین کشبتا کچار ماناس په خپل دعا سره ار رجز عذاب لرا لا نو امنا ان نانو هم هاي تصديق با کوم گاله کستاده پاره والا نورسلنا وهم خازات بکومګه ماکتا سره بنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا بني اسرائيل بده سره ذات کو فلما کشفنانهم الرجز پس هر کلاچ لری بکمګه د دینه عذاب یو ني ته پوری چ دیرس کر یو ني ته پوری چ دیرس دونکو هغه تا نا صادین کوسون و ما تا ولا بس انتقام باستومګه دینا فص غرق لمغا دای لراف الیم فدریاب کی یم اغه دریاب توي چې دا غي جوورواله نه معلوميږي فل سبب د دی چې دای بشکا نسبت کړویا تونه زمونته وکانو وان ه غافلین او دای دا غین ازان غافل کونکي متغافلینو او پمیراس کی ور کا منغا اقم اقم اعلی چې وای کمزوري کله شي چې کمزوري کله شي رسنا رسنا القوم او رسنا او رسن قو لینه او په میرا کورک نه منګه کوغه تا چې هغې کمزور کلی نکل کمزورې ګړهلی شوي مشارهقل رض مشریکونه دم کې و مغاري به او مغریبونه دغې مشارهقل رض مشارق مشرقطرونه دم کې مرات نه می سره و مغاې به مرات نه شمو ا باکناافیا چې براکته چلومونګه غ الله اکبر بعضو علماء کرام ذکر کوي دینه مراد مشارق الارض د دینه مراد د شام زما کده د مصر زما کا ن د مراد وای زکا چاغوی هجرت کړه او دلته خو غي پریشانو لکیت یونه فل ارض انها محرمه تن دا یتیونه فل ارض 40 سنه نو او یا مراد ک د مصر زما ک شي خدا اغه چاله را چه کومی زنانا یا ماشومان یا بوداگان پاتی شویو او چه کومی اجرت کلو اغیی لرانا او دا سی کل کل کی گی اللہ اکبر تکالیب مشران تیر کلیو و روستو بیا را حتراشی اللہ او پورا شویو کالیمتو را بیکا وانده درفستا الحسن خیستا وادی درابستا خیستا پر بنی اسرائیلو بانده پس اما دا آغا چی دی سبر کرده و آغا او حلاک لمنگا آغا تدبیرونا کانا یسنا و فرغان چو فرغان چو جوڑا و لبیده او قوم و قوم دده و ما کانو او آغا باغونا کانو یارشون چو دی پس سفرونو بانده بید چول لکا دا انگور باغ و غیره سفرونو بانده چ آغا محلات آغا محلات کان یاسنو فرون چې او فرون چې جوړول غیلاره او قوم د دوه آغا محلات مو تابع کړو بس ته ها اخر رب العالمین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 حالات ذکر کردل پا موسیٰ علیہ السلام, السلام باندے پا دویم باپ کے او داغینا یاو حالت ذکر شعو چستامل گری بستا مخیت قتلی گی او مناظرے با پکرازی پا مسئلہ توحید کے ودا سختی وی دویم حالت کی دا ذکر کردل استا خلاف ملمسن کیږه او د پساری فتوی به در باندې لګي او د وجلو کوشش پستا کوي او استا ملګرو خلاف به د وجلو اعلانونه کوي ويمداد بدال نه واړې لکه څنګه چې موسی ویلو وستای نو بالله درې مه حالت کې داز هکر کړه جس پیر والے و پتا با نینیو تاتا ود سپیرن نسبت کائی او مسلا بیانیں ن امداد برازی او اللہ بد دشمن تبا کائی اوازا گونا وا دشمن باندے قسمہ قسم مسللت کی اس دے زے نسل حالت ذکر کائی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندے چروستو دا هغه مخ په لوم خلاف کړره نو دې کې دا ذکر کوي چې ستا خلاف وم رښتوبره چې کله مسله لگا نور سخت شي نبي اوبه خپلوم خلاف کوي خدا شه نا چې ته مسله پریک دی او دا حالت سلورم دا داغ 141 فورې دی دیو سو آیتونو کې الله وبر وجه وزنااب بنی سره ایل او پور کلمنګه بې رائ له ال الببحه په دراب باندې فته على قوین ف رال آ الله قوین په یو قوم باندې یاکوفونه علىله سنا منله هم یاکوفونه چې ناستو د عبا دپارهاعله سنا من پهه بوتانوبانندې الله هم چې ددږو قاللو یامون سجااللهنا اوسده او کالچ دای ابوتان ولیدل ندی بیاوی یا موسی او موسی او ګرد سوي زمند فارا الہان داس یو خدای کمالهم الہ الک سنگ چری دای خدایان نی منګلام نور خدایان پکار دی کنا قال انکم قوم تجحلون اوه ال اوه پ امر موسی علیہ السلام بے شک تاسو قوم یی تجهلون قوم یی جہالت خبرې کوي تجهلون جهل کوي الله اکبر دا سبب دی د جہل خبره مو وکړه الله ګور دی خدای وي چې زمونږ نه پارا خدای جوړکا دا هو کفر خبره وکړه موسی علیه السلام وتجائلان وایي وتایتا سجائلانی نو دا هدیته دا, دا, دا پیاوویل پکارو چې تاسو یو قومی کافران دا ویلو پکارون دا ای جواب دا چه دایګه د دا حلول قائلینو لکه د سامری دا, دا عقیده وا نو دوی دا سوال په اعتقال د حلول نو کړي دایج دا سوال کو نو په اعتقاد د حلول نو کړي بلکه په امکان د حلول باندې کړهو امکان د حلون زکه سامری د حلول قائلو نو دایوي کې دیشیک دایم کانوي نو خبره د جهل وا خبر نو مرتضک زکه نشو کافر وا ته زکه نه او زکه ورته دا وایي چې جایلان نه الله اکبر اعتقاد د حلول د دا دا دای نو بلکې امکان د حلول کو الله ان هاولای بشکا انها اوولي ب بشكل دا كسان متتبرون ما هم سره د آاسنا في چې د او بااس كان نعملون چې د عمل کوو قالله اغير الله ابغيق و ي مساال سلام غ اللهنا تلبكم تاسورا إلى عن خداي هووه على لاعا من الله تله ور والله درک على العا مننا په مخلوقاتو د زماني ستاسواندي اید نجیناکم من آل فرعونا او یاد کئی آ وقتا چنجاد در کلو منگتاسو لراد فرعونا یا نرائی سمونکم سوال عذاب چه رسول بیتاسو تا بدعذاب ی قتلونا چه وجل بیابناکم زامنستاسو او جواندائی بی پری خودی جینا کئی استاسو یا بی حیاء کئولی بی جینا کئی استاسو پا دیکھے د طرفا د ربستاسونا عظیم دې کې انعام د طرفا دربطا سنا له الله اکبر یعنی دې دې عذابونو کې فی زالکم په دې عذابونو کې امتحانو یا فی زالکم په نجات کې ا بلا انعام احسان د طرفا دربطا سنا عظیم له وواعد ناموسا سلا سین لیلت و اتممناها بعشرن اس دے زین حالت خامس بنضم فحضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندے ا ذکر کئ او دے کی دا وئی چ استام الغورو کے با منافقان وی منافقین با فیدا و منافقین ب فائدہ کیگی نو شرط تش زین و خلیفہ رستم مقارقا دلی مخالفین با رست و فساد کوئی خو خلیفه مقرر کانو فساد با دمر نرازی الله اکبر و وادنا او وادوا استمگاد منسال سلات و سلامنا در سلاتین لیلتن در ششبو و اتممنا حبی عشرین او پورکڑی منگا غیل را پلس و نور و سارا پس پورش و ملاقات رب در اربائین لیلتن اربعین اللیلات تنسلവേഷی وقال موسی ان سلام یاخیر خپل ورتا هارونا چهارونو او خلصنی مشریکات زما فی قومی فقوم زما کے او تا اصلاح کوا ولا تتب او تا امیداری مکو دلانی دم فساد کونکو والا ما جاء موسی علی می قاتنا موسی علیہ السلام و وعدنا ووعدنا موسی 30 لیلتن موسا علیه السلام علامہ تاسو سوره بقره کې ویلو لګل تا ما ویلو او دا ځای ما رااله م چې موسی علیه السلام الله اوغخته د پارا ده دې چراشه کتاب در لدرکم او دیر شپه عادت هغه استوا بیا لس نورې صلوه خرج پورا شوه او موسی علیه السلام تلره خدلتا خلیفہ خپل رور حضرت هارون علی السلام ګرځوله دې او زمو صلی الله سلام راغله دی او چې کله درب خبره اوریدلې دي مینه پیدا شوی دا چې زرب وینم آغا مطالبه کوي د خپل رب نه الله اکبر ولما جاء موسى اركلاچرا موسى عليه السلام ني ميقاتنا اغى وادي سمنغتا وكلمه ربه او خبرو كده سرار عبد قالوي اي رب سم اريني او هايما ذات ظلو انظر اليك يا جوغور مسطاءه وي الله تعالى لن تراني هرغز نشلي لن تراني ارغز فسکچر دے ثابت پات شو پ مکانو پ خپل زای مان دے پس او فتارانی پس زرد اشوبم او بوینه تمالرا پس حار کالات جلل تجلا تجلوا کلا ربو رب د لجل بالا اغغرت جاله دکا دکا جاله دکا و ګرزا غلړه ټوکړي ټوکړي د اے مدکوکا وخر موسیٰ سائقا او او ورزید موسیٰ علیہ سلام سائقا بے خدا فلم افاقا پس ہر کلاچ خود کشو اللہ ہر کلاچ خود کی راغه سود کی راغه قالا اوه سبحان کا پاکد تعالا را تو بو توی لای کا تو با سماتا او ز یما د اول د مومنان نا فخبل قوم کی الله اکبر صلی الله علیه و سلام خپل رب نا سوال وک دلیدو الله رب العزت و ویزا د غرت اوګور کړه دا غر پسپل زایبان ثابت قدم پاتې شو نو بیا به ته او وینه کدا ثابت قدم پاتې نشو د اوندر دغه زایبان کده ثابت نه وي خلک نه وي ټوټي ټوټیشن بیا مې نشیلې الله اکبر وګور دایات ساتئ بازه خلک دي ځکه وای چې الله نشیلې ده خو دا خبره عقیدت اهله سنت والجماعه د تاسو تماويلو سوره انعام کې لا تدرکوه الابصار باندې مختصرون ته کې چې عقیدان اهله سنت والجماعه دادہ چې الله بلي دي احدیث کرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے انکم ستراونا ربکم کما ترونا قمر لیلۃ البدره تا صبح خپل رب داسوی نه لکه څنګه د سوار لسمس وګمای ویني څنګه چاوی نه نو داس بخپل الله اکبر اس دې ځای کې موسی علیہ الصلات والسلام الله وتعلن ترانی نو د دا, دا چې په الله باندې یو شی جایز نه وي نو دغه عقیدل ارل داب الاتفاق کفر دی نو نعوذ بالله من ذلک ک پیغمبر دا نظریه وي چې الله نشی لیدې نو بیا د عقیده ولر دا جواب د تفصواله ولیکو نعوذ بالله پیغمبر خود داسې امور نه پاکی یا باو ته نعوذ بالله سوا ويا نو دت تاسو چې کو دا د دې دلالت کوي چې د موسی علی السلام دا نظریا وا چربلې دشی ملال لانجو تویلن ترانی تما نشې لیدې نو په دې دنیا کې الله دا ندی ویل چې لن اورا زلې دینه شمه نو له قیامت کې لیدل د الله یقین دی او دنیا کې ممکن دی لکن الله اکبر لدل چانده ممکن دی دنیا کې زګه دی زکه الله رب العزتو خپل لدل چې کندې معلق اگر زول او مشروط اگر زول په استقرار د جبل سرا چېګه اور درې د خپل ځای نتا سوما وینه او ابر غر اور درې د خپل ځای باندې ممکن وو او جدان خبرو ټوکلې شو ممکن وو اږي او شي زره یو چې معلق ده ممکن سراوګر زه نو هغه ممکن وي مطلب دا چې دی سره مشروط او ګرځو تعلیق دې سره او کنه تعلیق بالممکن هغه ممکن وي لہذا دا ممکن, ممکن چی دی, دی, دی, دی الله اکبر بیا دا چې موسی علیہ السلام توبه و باسين دا توبه ول بیاي استا نو جواب دا غېدا توبه دا غنن نه ګنا نه نه دا ارځای کې توبا چې کمنیر ګونه ننی بلکې دا توبا دا د د رویت نه دلیدونه په دنیا کې یا الله دنیا کې چې می دا نه کملیدو سوالو ک دی نه تو به باسم دا خونو ویل چې اخیرت کې بنی یا دا السلام موثال ل سلام سوال اوکهه مخک د اجازت د الله نه دد ووجنا ط تو به اوباې چللهله اجازت نو ملاو شو معلی سوالو که الله اکبرقالله موساه قال يا موسى وي, وي الله تعالى چي موسى بي شاكما غره کړې تعالی په خلقونه په پیغاماتو خپل سره او وي كلامي په خپل خبر سره كلام سره په خود چې درکړي ما تا او شاد قدر دانو نا خبره بس دکه پوره وا چې کما ما وکړه نورالل اسرایلی روايات نو هغه خبره بل شان تکړه الله اکبر چرواه له نو سالبی او داغه شاګرد بغوی د خلکو دواه ابن منبانا او د ابن اساق نه یو داستان داسره نقل کړه چې ډې لوګ ګستاخانه داستان نه آی وای چې کالا موسی السلام دا سوال وک نوایو آسمانی बिजلي راالا اوازونه شروع شو دا ګوره کنده د دې پروام چې خلک دا چ بیا پدی دوکا کیږي د چيو مولا دتا کتاب پيش کیتا سو چوغورا کو کتاب پيش کا د پنجاب دیو محرف کتاب دتا پيش کی اسنه چ پدی دوکا شي چتا ادا تفاسير هر سلی لیکلي دي تفاسير هر څه لیکلي دي ګور وایه کړه تفاسير هر خبره مانی نو بیا دي داستان تل وګوا کید چې دې کیسه خرافات دي وای وای چې کاله داوین د آسمان نه پرشتې را او دات یارو جوړا شو او الله تهوي چې وشي او ممسال ا سلام داسې شکلوو کے لړشي چې مثال اسلام ریږي و دغه شکلونو شکلوو ک رالی ولحه دا اول آسمان پرشته د غیانو په شکل کے ظایره شوی او دا اوواونه او تصبی او تقدص د الله بیانول او مثال سلامات او سلام چې کمدن وی ډیر زیات یاری د بیا د دویم آسمان پرشته د مثال سلام مخې طراللی الله تهوی چې وورشي او هغه د لوی لوی اجده هغه نو په شکلونو کې را لې او په زوره زولبانې چې کم نه تسبيح او تقدیس کول د الله او را کو زيد او موسی عليه السلام چې کم نه دا غې د یاره نه د سر وخته او دارنګ د جسم ټول وخته وي په او درېدل او اوی و الله ته چې الله ز ډیر شرمنده م چې ما تانه دا سوال وله کړ دې وای بیا چې کم نه اخر الملائکه د پریشتو سردارو اغوه ته چه ام موسی تبخ پلس زالا ساکی کې درگا تالا سلی دلی دی وی بیا چه کمدن وی دا غا دا درم آسمان پریشتی را لی او اغیتا او کمو کلا چه ور شی نو دا د شور او شراب سر را لی او تسبیح وی او چه کلا یو عظیم و شان بد و بد شکلونو که وی زارش وی موسی علیہ السلام ډیر دیر چه کمدنو خواب شو او د خپل جوان نه مایوسه شو وی بیاوت جبرئیل امین شودره گاودره گا بیا گا بدا سے سوالونه کہ بیا بدا سے سوالونه کہ وی بیا د سلورم اسمان پرشته موسی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ادا سے شکلونو کہ را چا موسی علیہ السلام اغاډو ل نو او اغه يم دا سے आवाजونه دا سے شکلون رال چا موسی علیہ السلام نو اورې دلی او نا غل دلی دا شکلون موسی علیہ السلام نعوذ بالله من سال کو اخپې پره پې دوش او لار زپه تاریخ وا او پڅو پڅو غ باندې چې کم دنوې جړه شو روکلا ای جبرئیل و وتای چې ابن عمران یا اسبر صبر کاه تعالی لیدی سدی تبا نورم څه صحیح کې کلاګ شوسته پاتړول لګی چې بیا سوال نه نعوذ بالله من هاذل کفر البظاح دا صراحه دا وتر لو خرافاتي وی بیا چې کوم نه نپینزم اسمان پرشت داغا ماه تراله او اوه رنگونه